19. fejezet Ha Elizabeth csak a maga családi tapasztalatai alapján ítél, nem alkothatott volna valami kedvező képet a házastársi boldogságról, vagy az otthon örömeiről. Apját annak idején rabulejtette a szépség és fiatalság, s a jó kedély látszata, amelyet a szépség és fiatalság kelteni szokott. S olyan nőt vett feleségül, akinek fogyatékos értelme és kicsinyes gondolkodása már házasságuk elején véget vetett minden igazi vonzalomnak. A tisztelet, megbecsülés és bizalom örökre eltűnt, s Mr. Bennet álmai a családi boldogságról mind összeomlottak. De nem olyan fából volt faragva, hogy a csalódásért, melyet tulajdon meggondolatlansága okozott, azokban az élvezetekben keresett volna vigasztalást, amelyek nagyon is gyakran akárpótolják a szerencsétleneket esztelen vagy bűnös tetteikért. Szerette a vidéket és a könyveket, s eketfteléseiből fakadt legigazibb öröme. Feleségének vajmi keveset köszönhetett azon felül, hogy mulatott tudatlanságán és hóbortjain. Igaz, hogy a férfi általában nem fajta boldogságot óhajt feleségétől, de ahol nincs egyéb mód a szórakozásra, az igazi bölcs azt fordítja javára, ami éppen akad. Elizabeth sohasem hunyhatott szemet azelőtt, hogy apja nem viselkedik férjhez illően. Ez a látvány mindig fájdalmat okozott neki, de tisztelte apja képességeit, hálás volt szeretetéért, Iparkodott elfelejteni azt, ami nem kerülhette el figyelmét, és igyekezett előzni gondolataiból a házassági kötelességnek és illemnek állandó megszegését, amelyel eléggé nem kárhoztatható módon Mr. Bennet kiszolgáltatta feleségét gyermekei megvetésének. De soha nem érezte még ilyen erősen a sikerületlen házasság káros hatásait a gyermekekre. Soha nem látta még oly világosan, milyen bajokkal jár, hogy apja helytelen irányba fordítja tehetségét, pedig ha jól használja fel, legalább leányainak szerezhetett volna megbecsülést, még ha nem is tudja kibővíteni felesége látókörét. Elizabeth örült ugyan vikem távozásának, de egyébként nem sok örömet elhetett abban, hogy nélkülözik az ezredet. A társasági élet megfeneklett, Otthon folyton anyja és hugasi rámait kellett hallgatnia, hogy milyen unalmas minden. És ez valóban komor rátette a családi légkört. És bár Kitti idővel talán visszanyeri természetes eszét, most, hogy lelki megrontói eltávoztak, félő, hogy másik húgának, Lídiának hajlamai nagyobb bajt is okozhatnak. Ő valószínűleg még megátalkodottabban ostoba és öntelt lesz, hiszen most kettős veszély fenyegeti. A fürdőhely és a katonai tábor. Egészben véve tehát azt tapasztalta, amit már mások is tapasztaltak néha, hogy a türelmetlenül sóvárogva óhajtott esemény nem hozta meg mindazt a megelégedést, amit remélt tőle. Más időpontot kellett tehát keresnie. Amikor a boldogság valóban elkezdődik, más célra kellett szegeznie vágyait és reményeit, és újból élvezve a várakozás örömét, megvigasztalódni a jelenért, és készülni egy újabb csalódásra. Az utazás a tóvidékre, erre szálltak most legboldogabb gondolatai, ebben talált legjobb vigaszt a nyomasztó órákért, amelyeket anyja és Kitty elégedetlensége szükségképpen okozott. S ha Jane is velük utazhatott volna, az úti terv minden részletében tökéletes. Mikor Lídia elutazott, azt ígérte anyjának és Kittinek, hogy nagyon gyakran és nagyon részletesen fog írni, de a levelekre nagyon sokáig kellett várni, és mindig igen szűk szavúak voltak. Az anyjának írt levelek jóformán csak olyasmiről szóltak, hogy most jöttek meg a könyvtárból, ahová ezek meg ezek a tisztek kísérték előket, ahol olyan gyönyörű díszítéseket látott, hogy elállt a szeme szája, hogy új ruhája van, vagy új napernyője, amelyet bővebben is leírna, de most abba kell hagyni az írást és rohanni, mert Mrs. Forster várja, együtt mennek a táborba. A Kittyvel folytatott levelezésből még kevesebbet lehetett tudni, ezek a levelek hosszabbak voltak ugyan, de annyi szó alá volt bennük huzigálva, hogy Kitty senkinek sem mutatta meg azokat. Ez az örvendetes esemény felkeltette Elizában a reményt, hogy karácsonyra Kitty talán már úgy kiózanodik, hogy naponta csak egyszer emlegeti a tiszteket, ha ugyan a hadügyminisztérium kegyetlen és kaján rendelkezése folytán új ezredet nem szállásolnak el Meritomban. Az északi út kezdetének időpontja gyorsan közeledett, és már csak két hét volt hátra, amikor levél érkezett Mrs. gardiner amely elhalasztotta, s egyben meg is rövidítette a kirándulást. Közölte, hogy férje üzleti ügyei miatt csak július közepén indulhat Londonból, és egy hónapon belül vissza kell oda térnie. Mivel így nem marad elég idő, hogy olyan messzire utazzanak, és annyi helyet meglátogassanak, mint ahogy eredetileg tervezték, legalábbis nem kényelmesen siettség nélkül, Kénytelenek voltak lemondani a tóvidékről és rövidebb utitervel helyettesíteni, jelenleg arra gondolnak, hogy nem mennek éjszakabbra sörnél. Ebben a grófságban annyia látni való, hogy háromhetes szabadságuk legnagyobb részét kitölti. Elizabeth rendkívül csalódott, mert nagyon szerette volna látni a tóvidéket, és most is úgy érezte, hogy futotta volna az időből. De a vendég nem válogathat, az ő kedélye pedig boldogságra hajlott, így hát hamarosan helyreállt a lelki nyugalma. sör említése sokféle emléket elevenített fel benne. Mikor ezt a szót olvasta a levélben, Pemberlyre és a gazdájára kellett gondolnia. De annyi jogom csak van, gondolta magában, hogy büntetlenül belépjek az ő tágabb hazájába, és megraboljam néhány csillogó kövétől, anélkül, hogy észrevenne engem. A várakozás ideje most megkétszereződött. Négy hétnek kell eltelnie, amíg nagybátyja és nagynénje megérkeznek. De ez az idő is eltelt. És Mr. és Mrs. Gardiner négy gyermekükkel végre megjelentek Longbourne-ban. A gyermekeket egy hat meg egy nyolc éves kislány és két kisebb fiút, unokatestvérük Jane külön gondoskodására bízták, minnyájuk kedvencére, akit higgat, okossága és szelít természete szinte arra teremtett, hogy sokféleképpen foglalkozzék a gyermekekkel. játszon velük, tanítsa és szeresse őket. Gardinerék csak egy éjszakát töltöttek Longbournban, és másnap reggel útra keltek Elizával. Új benyomásokat és üdülést keresve. Nem célunk itt leírni sört vagy a nevezetes helyeket, amelyeken útjuk keresztül vitt. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, s a többi eléggé ismertek. Bennünket most sörnek csak egy kis része érdekel. Miután megtekintették a vidék legfőbb csodáit, Lempton városkája felé vették útjukat, ahol Mrs. Gardiner régebben lakott, ahol, ezt nemrég tudta meg, néhány ismerőse most is élt. Ő közölte Elizával azt is, hogy Pemberley alig öt mérföldnyire van Lemptontól. Nem esik egyenesen útjukba, de mindössze egy-két mérföld kerülőt jelentene. Mikor előző este megbeszélték úti tervüket, Mrs. Gardiner azt az óhaját fejezte ki, hogy szeretné újra látni Pemberleyt. Mr. Gardiner szívesen beleegyezett ebbe, mire Elizabeth hozzájárulását kérték. Mond szívem, nem szeretnéd látni ezt a helyet, amelyről már annyit hallottál? kérdezte a nagynénje. Hiszen ismerőseit közül is sokan kapcsolatban álltak vele. Tudod, Vikem ott töltötte egész ifjúságát. Elizabeth kétségbe volt esve. érezte, hogy nincs semmi keresni valójában ben és kénytelen volt úgy tenni, mintha idegenkedne a látogatástól. Be kell vallania, mondta, hogy megunta a vidéki kastélyokat, annyit látott belőlük, hogy a szép szőnyegek meg a sejemfüggönyök függönyök, többé igazán nem szereznek neki örömet. Nagy leszitta őt ostobasága miatt ha csak gazdagon bútorozott szép ház volna, jegyezte meg, akkor engem sem érdekelne, de a Kastély Parkja gyönyörű, ilyen szép erdőket alig találni a környéken. Elizabeth nem szólt többet, de nem tudott a dologba beletörődni, rögtön az jutott eszébe, hogy nézés közben darcy találkozhatik, hiszen ez rettenetes volna, már a puszta gondolatra is elpirult. Inkább nyíltan beszél a nagynényével sem, hogy ezt megkockáztassa. De efelül is voltak aggájai, s végül úgy döntött, hogy ez lesz az utolsó menedéke, ha kedvezőtlen választ kapna érdeklődésére, hogy távol van-e a család. Elhatározásához híven este lefekvés előtt megkérdezte a szobalányt, valóban szép helye börli. Mi a tulajdonos neve, aztán nem csak aggódalommal? aggodalommal, Vajon ott tölti a család a nyarat? Az utolsó kérdésre örömmel hallotta a tagadó választ, és mivel félelme így elmúlt, őt is elfogta a kíváncsiság, hogy megnézze a kastét. És mikor másnap reggel visszatértek a kérdésre, és őt is újból megkérdezték, könnyű szívvel és közömbös arccal válaszolhatta, hogy semmi komoly kifogása nincs a terv ellen. Úgy döntöttek tehát, hogy elmennek Bemburlibe.